-жара. Крики й зойки, безконечні потоки одурілого від стиску і жароти люду, лайка погоничів, сморід тварин, коні, воли, буйволи, верблюди, віслюки, мули, бруд, поквап, озвіріння. Вірні яничари й особиста охорона султана – на силу справлялися з натовпами, намагаючись не підпускати близько до бадешага цього шалілого люду, який від палкої любові міг задушити свого повелителя. Роксалана з відразу і дивилася на тих, хто щільно оточував їхню альтану, на одурілих від спеки і від пишного вбрання султанських наближених. Обличчя візирів, вельмож і мамів мали на собі неприхований відбиток угодництва перед султаном і звірячість до всіх, хто нижче. Тупа звірячість і собачий блиск покірливості в очах водночас. Як це могло поєднуватися в тих самих людях? І ким поєднувалося? Невже все султаном? Невже він винен був у всьому довкруж, а не тільки в нещастях пригноблених народів і в її власних нещастях? Тим часом поміж стамбульських цехів, які ще тільки наближалися десь до Ад Майдану, виникли суперечки, кому першим проходити перед султаном. Не міг навести ладу навіть Рустем із своїми людьми. Посланці від гільдій пробилися до самого султана. Стамбульські м'ясники хотіли йти поперед капітанів Середземного моря, а ті домагалися першого місця для себе. Султан спитав Роксолану, як би вирішила вона. «Не надавайте переваги м'ясникам, ваша величність», – сказала вона. «Пускайте першим будь-кого, тільки не м'ясників». Султан милостиво змахнув рукою в бік посланців-адморяків, промовивши поважно. «Справді, вони постачають столиці харчі, і їхній покровитель – Нух. Це поважна гільдія людей, які борються проти невірних і обізнані з багатьма науками». Капітани-каравел, галеонів і інших суден, давши потрійний салют коло палацового мису, де висадився перед тим сам Сулейман, витягли на берег сотні маленьких суден і човнів вигукуючи «А я, мола!». Хлопчики, одягнені в золото, слугували хазяїнам суден і розносили напої. Музиканти грали з усібіч. щогли і весла були прикрашені перлами і коштовностями, паруси зробили з дорогої тканини і гаптованого мусліну. А на верху кожної щогли сиділо двоє хлопчиків, які насвистували мелодії сілістрії. Наблизившись до султанської альтани, капітани зустріли кілька кораблів невірних і вступили з ними в бій. Від пострілів гармат дим заволікав небо і усе довкола. Нарешті мусульмани перемогли. Вони вдерлися на кораблі невірних, захопили здобич прекрасних франкських хлопчиків, і повели їх від бородатих яурів, яких закували в ланцюги. Тоді спустили прапори з хрестами на суднах невірних і потягли захоплені кораблі за кормою своїх власних. Мехмед Соколу, великий візир Деселіма, голосно, щоб почув його султан, вигукнув – Могуття великого падишаха таке, що ми можемо всі свої кораблі робити з золота й діамантів, а паруси на них – з парчії атласу. Великий візир Ахмед Паша недобре моком позирнув на свого колишнього товариша. Осудливо заворушилися вельможі, невдоволені цим вискочкою, і водночас заздрячи його нахабствою. Зате султан милостиво кивнув винахідливому соколу і знову відтрутив м'ясників, які просилися пройти перед ним, надавши перевагу купцям з Єгипту, що показали в своїй процесі золото, й коштовні камені, чорних храбів і чорне дерево, слонову кістку і дивні плоди. Провели велетенських слинів у дорогих попонах, везли в дерев'яній клітці двох страхітливих бегемотів, тягли довжелезні шкури, зідрані з крокодилів. Нарешті опинилися на м'ясники. Вони пройшли поперед різників і дрібних єврейських торговців м'ясом. М'ясники касаби майже всі були яничарами. На платформах, які тягнули воли, вибудовані були крамниці, прикрашені квітами, повні туш жирних овець. Касаби пофарбували м'ясо шафраном і позолотили роги. Вони рубали м'ясо величезними ножаками. Важили на терезах жовтого кольору Вигукували Візьміть одну оку за одну